Faktoria Endika, labort, endika, kaixo egunon, salmogu zau, eh? Kaixo egunon e, Kir dagla azilda, Hollywoodeko izarra hundioi horietako batez, azkeneko etakoa Egunen baten itzen genezake zinearen inguruko industria Zer industria hundia da, hemen ezain beste Baina, estatu batuetan da Hollywooden, bai, bueno, izugarri ez da. Bai, eta hori, baduka ekonomiarekin lotura izugarria. Mm -hmm. da, bai. Aztartuko dugu beste batean, eh? E, aurreko hortu erdian, goizeko bedera, tzitardia, kostean garbi geratu den gixan, nekazaritza, momentu kritikoan dago. Bai, pues, kusten da konsumua erraz motel dagoela. Hora hiduridu pixket mugitzen ari dela, baina adibidez ganden pasa denu den egontzen arrasmo arras hotel eta arrozoi inportantenetako bat da, pues, Europak Merkosurrekin induen akordioa Errantzagun e, trukea doiteko, beti erabiltzen dakutela guri lehenbizko sektoreai, pues, aulena garelako edo eta beti bugara kaltetuenak atratzen garenak. Bueno, adibidez, eh, okelarena eta asnearen anik gehiago ezagutzen dudana igo eh, ez da egiten, ez? Eta krisialdi momentuetan, ba, orain goa jasesten ari geran bezala, ba, pixka bat behera egiten du, eta mundu guztia kalera ateratzen gehan ean, eta horroka, bazter guztik, nazkatzen ditu gunean zertxo baita egiten da, baina bi urte barru aztu egiten dori dena eta berriro behera. eta prezioa erdira edo jeitxe egin da, eta gaur egun ba, Nafarrako maaztien partea umdi-a umdi bat e, kendu egin da, eta eta beste usteat egin mota batzuek hartu dute, dute lurroiek. Mm. Eta bai bai erdia baino gehiago. Gure prezioa beti apal galditzen da, beste karguak goiti doaz eta gu gaur egon ikusten dugu esnearekin Eta aragiarekin aldiz, e, kooperatiba asohtu ginuenean, e, aposto egin ginuen guk laborariak, nekazariak, zingatzea prezioa eta e, prezioa xusena emaitea beste nekazariei. Eta erakusten du, gure kooperatibak, horai amak urte bizi dela, erakusten du, posible dela. Posible dela, bizarteko hori gabe, pasatzen bari magira, eta gure esku hartuz presna horiak, E, nekazaritzak, ba, izaitzen aldoelak geroak. Bai, eta zuzeneen esnea oso gutxi saltzen delako. Zuzeneneko salmentatan esnearen presentzia oso oso txikia da. Arrund txikia. Osea, esnea gehiena linealetan, dendatan eta, eta kartoian saltzen da zoritxarrez, baina norrela da. Orduan hor ba, jokatu behar da. Gure kasun Kooperatiba da, baina kooperatiba jabeak gara, kooperatiba horrek jabetzan dauka baitare eraldatzeko industria eta merkatura geuk ateratzen dugu, baina arazoak asko dire arazo bat, horietako bat da, ba, beste herrialdeak soberakiniak dituzte eta soberakinoiek e, ekartzen dituzte honuntza, ba, prezio e, parregarrietan, lehen ahipatu dan Argentinako haragia bezala, ba, esnearekin eberrin gertatzen da. instituzioa gobernatzen, orduan instituzioi urbiltzeko eta gure mesuak elarazteko negarra virtual zaio protesta edo, edo informazioare. Badakit zaila dela lehenbizko zertoreko hiendia, oza, hiendia e, politikan edo sartzea, pos, segun ere gombiar duguleko ziku joan ta, baina nik uste dut partido politikuek en, ulertzeko erresago, Nola den gure bizi modu, pues, alegin bat iten altzutela Igual ez parlamentu entaz hartzeko, bai... Gerturatzeko, sikera. Bai, Bailera kantolatu edo ez dakit zerbait behar dute hoian eskutik batu. Nekazariak Kinka Larrian nekazarien ordezkarien hitz dira, duela minutu gutxi hemen faktorian Maite Artolaren atalean entzun ditugunak. Bitartekariek eta merketaritzakune handiek oso gutxi ordaintzen diete beraien produktuen truke, esnaren kasuan adibidez eta horrela ezinezkoa da baserriri eustea. Nola heldu gara egoera honetara? E, endikaren, hendikaren hendika laborten eskutik astartuko dugu gaia. Endika, Euskal Herriko nekazaritza sektorea, baserria eta baserritarrarekin lotu izan da, e, zein alde da erreala eta zein ezta da erreala hendikak uteguzu. Bueno, baserritarra que ta baserrite existitzen dira, bai, baina bai azpimarratu berda, eh asken 50 urteetan egonda sektorean eraldaketan di bat. Zeinen galtzaileak izan izan dira baserritarrak eta irabazleak, eh ba aurronegrosioak, aur industriak, e, ekoizpen handiko ba enpresak, esta. Eta hor engolegoke ba lehenengo aldea. Basquetan ikasaitz pentsatzeakodan, ba bueno, dako huru hori datorrela emeretzi garren eta hoi garren mendeko, ba, mito batetik, ez da, mundun mistifikatu bat, bat be, kaletarra garenok edo hirietan bizi garenok, bat bueno, ba, beti nekazaria, jator, oskalduna, feduna, langilia, ba, irudio hori eraiki zen emeretzi eta hoi mendean bendean, eta, bueno, ba, zen industrierekin kontra eta mito hori ba, oraindik aldatuta baina mantentzen da bat ez be, ba, bueno, hori hirietan. Beste e, mito bat dela ba, lur jabeen, Euskal Herria lurjabe txikien lurralda zela, eta hor badauze eh, hainbat eh, lanak, eh, datu kartzen dituztela amazazpieta amazotzigarren mendekoak, eta zaten dute bago, bueno, bai bizkaien erdia lurjabea zirela, baina araban, ungo eh, gobi da bosta zirela jornaleroak, eta beste lurren motan alokairua edo errentan eh, bizi zirelera nagozi. Eta beste irudi bat, gaur egon hori indikapurat mantentzen dela, nahiz eta nekazari argi esan hori ez dela erreala. Mm -hmm. Dela, nekazari izan da zer zozer, autosuficientiaren, e, autosuficientiaren ideia mantentzen dela, bai? Bai, ba, zerriak egauzten duela, ba, ingurua e, elikatzeko eta bar. Baina egia da, itsasaldeko provintzia, gauda, Bizkaia, Puskoa eta, bueno, hartzen badugu lapurdi, beti nekazari itxaproduktutan defizitari esan dira. Mm. Eta e, kanpotik ekarri dira e, ba, produktuak, ez bakarrik e, ba, barnealdetik edo hartzen modu gara ba, edo naforrotik. Baizik eta ba, gari eta antzeko produktuak ba, beste lekuetatik egartzen ziren. E, eta ere esportantzen zen, orduan, nekazaritza, nekazaritza sektoren erasua... Urrutik dator, eta, bueno, badauka arremana, ba, sektoreren merkantilizazioarekin, ezta? Eta, bueno, e, hortikan, ba, da, e, arazoa antzilientik dator. Bai. E, lotu itzago, e, nekastaritzen egoera eta azkena marka ditako konzeptu bat, globalizazioa. Globalizazioa zehozer berria dirudi, horren dela berrogi urtetik ona eman dena. E, nekastaritza sektoreren horrela izan da? Bueno, oin dela ser merkantilizazioa eta hori da, ba kapitalismo agartu zanetik, eh merkantilizazio orokorrean e, sakontzenuan zen. Hori zer da? Ba, bueno, e, eredu ez dute izango autosufizientzia, baina bai trukean eta inguruko e, eskualdekin harremanak izan beharrean, bai helburu izatea, produzitzea diru gehiago egiteko. Eta hori, ba 18. mendetik aurrera, ore Euskal Herrien ematen da. E, noski, eh denborarekin indarra eta bidaldura hartu du. Hortikan Or, ue dezakego ba, bai azoken eta merkatuen orokortzea, eh ba 19, 18. mendi garren azoka egiten ziren urtean behin, eta merkatuak gogorri bueno, eta horre, bueno, ezaguna dira orintik batzuk e, biziren dutenak, ezta. Eh zertarako egiten ziren azoka eta merkatu horik? Ba, baserritarrek dirua behar zutelako ja errentak e, ordaintzeko eta hainbat gastu. Orduan, ja trukerik ematen eta mm, horremoten aldakete bat. Horrek horretan e, erainan diadokaba errepideak hobetu zirela gara horretan, eta horrek zer dakar, bueno, errepideak e, hobetzen direnean, konekzioak hobetzen dira, eta bueno, esporta ditak eta inportutu daiteke. Eta horrela, ba, bueno, nekazaritza, merkataritzarremanak, sendotu ziren, ba, Gaztela, Erriosa, Akitanerekin, Andalusierekin, eta, bueno, hori joan zen, eta hori, bada, globalizazio bat, mm -hmm. mehendak eta arikan diena, emeletzi garra eman zen. Industrializazioan gazatzen zen garai berda, be, e, berean, ba, trenbidea jari zen martzan agertu zan, eta itzazogarraioa pio bat merkatu zan, eta horrekin merkatuen integrazioa E, osatu zen atusen bai Frantziaren estatuan eta baita Espainiako erresuman. Eta eh orrela ba 1850etik aurrera ba hasi ziren garia adibidez Erusia edo estatu batuetatik ekartzen. E, noski, horrek zer dakar? Ba oso merkea denez hemen gariarik esekoiztea Bizkaian mm -hmm. eta Gipuzkoan eta hori e, orain dela asko utzi izan baina beste lurraldetan gari ekoste aukera duten lurraltan Araban yeah. eta Navarran eta holakoetan Ba, bueno, baitere, lehia moten danez, ba, gertatzen dena daba, ba, hori ekoizt, ekoizteri ustenza, usten dela. Aha. Noski, oigarren mendean hori e, abiedura izu hartu zuen. Areagotu egintzen zen, ez da? Bai, bai, bai eta hori, e, aipatu berdua, bueno, bigarren, e, oigarren bigarren ereditik gaurrera, e, e, ira dutza berdea, beldea, agrokimikoa, moduan horretu, ez, ekologikoa, noski, hor <hie> eh? e, gauzatu zen, eta nekazari txeko izpena mundu zuen, izu horren ditutu zen, garra joko zuen, morri Poliki, poliki ba globalizazio horrek nekazar sektorean eragin isugarri izan zuen eta baita ere herrian. Uh -huh. Baizik globalizazioa esan dugu eh? oso kontu berri iruditzen zaigu baina nekazaritzak aspaldetik eh, ezagutzen du fenomen hori esan dugu hendikak eh, eta, 19 garren mende amaieran hobetu ziren tren garraioak eta itsas garraioak eta ja orduan ja hasi ziren adibez garia ekartzen eh, Rusiatik, estatu baitatik europara ba merkeago ateratzen zelako eh, gari hura eh, ekartzea hemen eh, zera ekoiztea baino Bueno, gatozen gaur egungo egoerara, e, endika. E, gaur egungo nekazaritzaren egoera ulertzeko, darri da Europan zer egiten jakitea eta gu Europako zati gara. E, Sarritan entzun dugu, Europar batasuneko nekazaritza politika bateratuari egiten zaizkion kritikak zer da, eta zein eraginditu gure lurraldeko nekazaritzen, Europako batasuneko nekazaritza politikak? Beno, ba, Europako nekazaritza politika bateratuak, ba, ezarri zen, ba, bigarre mundu garra ostean, Eta helburua zen, ba, Europan gerraostean, ba, e, zegoen elikagai faltari aurre egitea. Eta hori zen politika orokorra antolatzeko eta Europar bertan, ba, bueno, izpena, ba, berbanatzeko eta bar. E, noski, horretan aldak eta handi moten da 80ko hamarkadan eta horrek geragina duka ba, gure e, ne kasareingan eta ba, bueno, horre planteamendu siniasira batean ba kontrola, man, kontrol batzuk eta e, politikan politika aldaketak motendira, ba, politika neoliberalak ge gailenduz. E, horrek zer esan aidu? Ba bueno, planteamendu illa da E, bueno, utziko dugu kontrolak sarriz eta bar eta ziko dugu, ba bueno, egiten eh, ez da ke ze herrialdeekin, eh, ba hango produktu nekazarproduktuak merkeago eh, ekartzen mugasariak kenduz. Horrek ez da bakar, bat alde batetik eta baita ere, ba, bueno, eh, bertoko nekazariaren ba eh, gainbera. Eta bueno, hor eh, goitzen eh, LNPT dut eba neurrigok ekartu zean ba, Euskal Herriko lehen sektorea ba, desagertzeko desagartezko egon only Hortigan lotuta, ba, bueno, sindikaturen arabera, dan, e, en sindikaturen arabera, ba, bueno, politika hauek e, egiten dute aurka baserri tradizionalen aurka. horren e, kalterako dira. Eta horren bueno, e, adibide bat no, da nola, e, nekazal ne casa Agroindustria nola eh den pilo bat e, politika hauekin uh -huh. eta aldibiren nola, ba bertoko Nekasari koizpenetan, nekasari, nekasari baserritako tradizional kopura murristudala. Murristudala eta. Bai, hor presioa da, hor dagoena eta bai da baiden, eta bueno, eh, asken protesta ketabar horren inguruan eh egin bueno, eh, dira eta Eta, bueno, hor algorinduizte batu dut, baina baita ere e, zertara edo nora zuzentzen da e, nekazaritza politika bat, erupako nekazaritza politika bat eratua. Bat ez be, diru laguntzak e, e, kudeatzen ditu eta e, diru laguntza banatzeko erreminta bada tresna bat, da. Noskin, nor e, ateratzen da hemendik dikira bazle, bai. ba, Lurs-Heilandia dituztenak, eta uh -huh. oin, oin dela urte batzuk, e, biziri ezogenean, ba, bueno, Espainiaren erozumean eh ba honen irebasle bat zan e, Albako Eh, dukeze, edo konzitzen. Ah, Begira baize lur saila hundien jabezen, e... ez da, orain bere familia. Eta hartzen ba dugu, ba, e, ba, o, e, diru laguntze hauen, ah, on, onura dunak, normalean, badira olako lur handiak dituztenak, eta uh -huh. nire ustez ez dutela hortuan eh, eh, ibili, ez dira hortuan ibili inoiz. Ja, langila dituzte, bueno, langilaak, morroiak. Que... Bai, baina, morroia, que... bai esango, esango dituzte, baina, bueno, eskenean ikusten da, eh, serenalde jarri dan eh, ba, bueno, politika hauek, Teorian, ba, lehioko hortuzuna biatzen, suzatxe biatzen dut. Jabe dago, txikiak bera. ez du hortik mesederik lortu, ez bintzat proportzi egokian? Ez, ez, ez, ez dauk aukererik, ez indu lehiatu. Azkenean, ja, ja, ja. bilatzen dena da, ekoizpen handitzea, uh -huh. eta noski, lursalitxikiak dozunean, ekoizpen hori handitzea, ez da posiblea, ez dakit, e, ber, berrogi e, behiz e, badozu... Uh -huh. ba, Hor dagozu, muga fisiko bat, ez da? Dai. Noski, ba, daokazu izatekotan ba, bostuen behi, ba, ezberdinan da. Eta horregetik horretara ba, zuzendu da, bat ezbe, ba, jarsotzen hendinek, lur jabe handiak e, izaten. Uh -huh. Bukatzeko, hendika, e, ze aldaketa ematen ari dira nekazatizat sektorean bizira opena ziurtatu gali izateko? Beno, horre badago kontzeptu bat niretzat, nire ustez oso interes errea dela dela elikagai e zubire onotasuna. Horren uh -huh. e, ba, bueno, ildotik dutik, ba, badalan bate urteak ba, bueno, e, kontsumo hitureak aldatu naian, baina baita ere zeu zer e, e, errea la da kontsumo taldeak osatuz, horretan bagono bueno, nekazaritza eta consumitztzen harreman zuzena riz, baskotan epatzen eh, danez arasoa da bitartekare piloa dauzela edo eh, azkenengo denda edo saltokiek bat preio markatzen dituztela eta horrek eh, bai sortzen dituela arasoak ez daono ba, bueno. hor ba kontsumo taldeak eh, osatu dira ta hirugarren arte ez da ke senbaturdia martxan baina baita ere bueno beste redu poliki poliki ez altzen adi labore badao se do lako uh -huh. supermerkatuko kooperatiba modukoan seian bihatzen dela da eh kontsumitzaileak batzea eh harrema susena izeteko ba, ba, Zer uste duzu, Espainiako gobernuak zerbait, bueno, gobernuak eta Espainiako gobernuak zerbait egin dezakete arazoa konpontzeko, ez dakite e, estuart, bueno, komilartean estuartu ditzakete merkateritzakunea ondia, que presio biak paga 10-6 kietentzera, nekazaria? Iedu... Ez dakiz, ez nesotetan nahitu. Hori da, da gakoa, ez da, pixkat ba, ez, hori da planteatzen, ez? Nola pagatu, nola pagatu prezio hobea obea e, produktorei, ez da? Bai, hor, agian ez dakit, eh? E, lehenengo, hartu, hartu berko ganoke, ba, hauntxe klima aldak eta oso dagoela, ba, eta esatea, bueno, a ber, e, ez dakit zein herri letetik, hartzen badugu produktu bat, ez dugu e, e, CO bi izuria kontutan hartzen, ona ekarteko. Eta horrek badok eragina zuzena presio merkea da, baina ez da kontutan hartzen, ba, e, ba, klima aldaketan deukon impactua. Mm -hmm. Hori alde batetik, eta hortikan bai e, saldo ditake bide bat hori erregulatzeko. Gero dator kompetentxez, eta zetendua ez hori zinesko da. Mm -hmm. Baina bueno, eta gero arazo berez politikoa da, politika publikoa berdira, eta e, astertzea ia e, saltoki edo banatzeileen artean, badao edo ez oligopolio bat, e, ba hor dagoela hako harreman e, botera harreman bat, eta gertatzen da da nekazari txikiak edo galtzaileak direla. Ba uhum. bueno, hori hori ikatzeko. Eta hortekan ba, presione regulazioa ez dakite horrela izan de, behar den, ala ez, baina bai buelta bat hemen berzaiola ere dira. Et, eta baita be, E, ba, bueno, araso jarsatzen e, duten eei galdattze hau da e, baritarretan right. eskazari txikieei. Bon bueno, go saiatu gara pedagogia pixka bat egiten eta batez ere historianen ikuspegi ematen hori egiten dugu ekonomia zitza egiten dugunean handika a laborten eskutik. Endikaurrengo zaiko dugu bezarka handi bat. Nah ba, berdin Aio handika